Nem? fogom magam. Zokon Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem! Hey, feljöncsé! Elég! Piala A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínálok már itt? Péntek van. Ha péntek van, akkor kiúr. A kiúr, akkor pedig a Friday I'm in Love. Jó reggelt kívánok! Ma a 2020 április harmadika van, péntek ketős múlva lesz, negyed nyolc, ez a minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és immáron három hete a tévénézők és Fiala János reggeli agyszüleménye jelentés az kosárból egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos, a fontos talantól, hogy megadja a normál zenei áhangot, és mit mondjak még, ami nem blödség. Hétágra süt a nap, mindazonáltal nincsen meleg. Az autó eleje, amely nem sérült a legutóbbi karambolkor, fenn a hegyen, ahol élek, még jegesedést is jelzett, pedig nagyjából három fok van, itt lenne a síkságon pedig öt. Ahogy néztem, a meteorológiai előrejelzést ennek a triplája várható. Holnap jobb időpénteken egy vagy szombaton egy kicsit rosszabb. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, lett orvos ezen a héten is, sőt már a jövő hétre is beraktároztunk uh, Szlazsánszky Ferivel egy orvost. És ha nem veszik rossz néven, de tőlem rossz néven is vehetik, szeretnék Szlazsánszky Feresznek boldog 55. születésnapot kívánni. Szia Feri! ami a mai programot illeti rövidesen kapcsolom Wintermantel Zsoltot. Után kapcsolnám Karácsony Gergely, de mint tudják, ez egy egyoldalú kapcsolattá vált. Én mutattam iránt a érdeklődést, ő irántam nem. És akkor úgy gondoltam, hogy Szófia Loren után se futok, ma már Karácsony Gergely után se futok. Azt nem várom, hogy Szófia Loren fusson utánam, de azt azért egyszer megnézném, hogy Gáé Zoltán és Karácsony Gergely versenyt futva rohannak utánam. Aztán majd eldöntöm, hogy akarnék-e velük szóba állni. Most még erre nem tudok válaszolni. Fél nyolckor kapcsolom, Navracsis Tibort 8 óra után pedig Tóth Csaba Zugló MSP következik. Ha mindenki fölveszi a telefont utána, Latmond Tamás, majd Nemes Gábor következik, ami azt jelenti, hogy ma sem egy betelefonálós nap lesz. A betelefonálós nap az, ahogy az elmúlt hetekben kialakult nagy valószínűséggel a hétfő és a ked lesz. Mindazok számára gondolokik számára a kfj Jancsi egy új e, verzió e, a televízióban, mert soha életbe előtte nem találkoztak vele, és hozzá hozzászoktak, hogy be lehet telefonálni, nos a mai nap nem ilyen lesz. Vegezet. Hát ha nem is ezer éve, de nagyjából ezer éve nem beszéltünk adásban, és 500 éve nem találkoztunk. Nagy szerencse, hogy amikor a születésnapom alkalmából találkoztam, hajdan volt Fideszes polgármester, stratégiai partnereimmel, akiket miután elvesztette, megért a 44. pont, hogy én vagyok az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, azt még időben le tudtuk bonyolítani. vonalban Wintermantel Zsolt. A kérdés az, hogy könnyű-e vagy nehéz belőni azt, belülni a szó értelmében, hogy egy járvány idején ami semmivel nem összehasonlítható. A főpolgármester illetőleg a szakmai szervezetek konkrétan a BKK hogyan szabályozzák a közlekedést arra való tekintettel, hogy az ésszerű legyen és gazdaságos, ne legyenek sűrűbben a járatok, mint ahogy az egyébként szükséges, és ne legyenek ritkábban sem, mert akkor viszont olyan mennyiségű utas lehet a fedélzeten, ami járványügyi szempontból ha ez egy megfelelő kifejezés aggályos. Én nem vagyok egy tömegközlekedési szakember, én azt a nyelvet sem biztos, hogy beszélem. Én értem, hogy vannak hétköznapi, nyári és nem nyári menetrendek, vannak hétköznapi, hétvégi menetrendek, vannak nyári nyári vakációra vonatkozó hétvégi menetrendek, amelyek mind-mind más gyűrűséget állapítanak meg, és valószínűleg van egészen más is, ami teljesen egyedi, de önt most azért hívtam föl, mert részint vitézi Dávid, részint aztán ön is elégedetlenségének adott hangot, amiatt, hogy a budapesti közlekedési járműveken nem sikerült ideálisan beállítani az utas számot és ehhez, és ez az jött létre, hogy rossz eh, menetrendet választottak ez, a, talán ez a nyári szombati menetrend volt. De hogyha sok hülyeséget mondtam, akkor majd kijavít. Nem. És egyébként nagyon jogosak a felvetések abban a hogy hogy azért egy ilyen városi közlekedés, pláne egy ilyen kétmilliós várostán, pláne hogy a az agglomeráció volt a közlekedőket is, ami most nyilvánvalóan azért szerencsére jóval kevesebb mint egy normál megszögött hétköznapon, de összességében attól függ, hogy mennyire bonyolult, hogy milyen mélyen megyünk bele. Hogyha az utolsó menetrendi szerkesztéseket is meg akarjuk nézni, hogy a csatlakozások a végállomásoknál vagy az átszálló helyeken meglegyenek, akkor egy viszonylag bonyolult és összetett és hogyha felülről nézzük, és mondjuk e, igényszinten kívánjuk megfogalmazni, hogy mit várunk el e, a, a közösségi közlekedéstől, akkor, akkor viszonylag egyszerű, és mit látjuk, még a politika szintjén egy mondattal is elítézhetően, hogy ezt főpolgármester úr tette, arra utasította a át, hogy legyenek És itt, itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy ennek a kérdésnek van egy szigorúan közlekedés szakmai része, és van egy ettől teljesen elkülönülő, bár összekapcsolódó városirányítási városmenedzsment része, amelyben a szerepköröket illene tisztázni. Ezért is kértem, hogy ma mindenféleképpen üljön ezt az igazgatóság, mert ugye a jelenlegi jogrendszeri... És össze fog ülni fél Igen, igen, igen. Ugye tegnap már volt egy, egy, egy ülésünk, nem, tegnap előtt volt egy ülésünk, amit szintén én a informális beszélgetést hívta össze a tanács elnöket. Ott nem sikerült formális össze rántadom vagy nem már-már úgy tűnik, hogy formális igazatóságközés lesz. Azért fontos ezt tisztázni, mert nagyon sokan nem tudják, hogy jelen pillanatban ugye a főváros egyszerű irányítója Karácsonyi Gyerke, ő az operatív törvezetője és a katasztrofa védelmi törvény által a teljes és ebben a tekintetben a teljes tulajdonosi jogokat is ő gyakorolja a Budapesti Közlekedési Központ felett. Másrészt a BKK igazgató tanácsának is belső működési rendje úgy néz ki, hogy az igazgatóság átadta azt a jogosítványát a vezérigazgatóra, hogy a menetrendekről döntsön. Tehát jelen pillanatban az igazgatóságnak formális döntési joga nincsen a menetrendek tekintetében, és fontosnak tartom azt, Ábulis elsélét módosul 16 vonalon a medetrend. Azt kérdezem öntől, hogy alapvetően mi van jó és mi van rosszul. Én azt gondolom, hogy És ezt a tévedést vajon szakmai úton lehetett volna korrigálni, vagy ennek ez a kvázi szakmai politikai kommunikációja is meg kellett, hogy jelenjen az éterben? Előbb vitézi Dávid, aztán az ön, aztán az ön megjelenése által. É, nagyon óvatosan ö, fogalmazok, mert ugyan én a BKK igazgató tanácsának tagja vagyok egyszer a fővárosban a kidelegárként, tehát, hogy ö, nekem korlátozottak a lehetőségeim, és nincsen belelát, hogy azt mondja, hogy Vitézi Dávid, hogy nem akartam előre beleszólni a fővárosi operatív és munkájával, de sajnos az első reggel beigazoltat a BKK rossz döntéshozott a szombati menetrendek gondolkodás nélküli bevezetésével. Az utasok véleménye jól követhető a Facebookon, majd később tiszteletre kérem a fővárosi önkormányzatot és a BKK-t, hogy korrigáljanak, és a szombati menetrend helyén sürgősen vezessenek be egy -e járványügyi vészhelyzetet igazodó, rendküli munkanapi menetrendet, mely a hajnalban kényszerül bejáró kórházakban, áruházakban, gyárakban, közüzemi energiaellátás és alapvető közszolgáltatásokat biztosít a munkahelyeken, építőiparban dolgozó emberek számára lehetővé teszik a távolságtartása a járműveken is, amelyen a BKK nem járul hozzá megbetegedések tömegesé vállásához, és aztán Varga Ivet vezérigazgatónak egy hat pontból álló levelet is írt. Füliyes Balázs államtitkár úr felkérte arra, hogy vagy veszélyhelyzetre tekintette, vosszabb meg is foglalja meg a BKK munkáját segítendő ötleteit. Egy rendküldi menetrend haladéktalón munkanapi tanszüneti járvója csüliség szerint javasolja elkészíteni az M3-as M3-as metrópótlóra vonatkozik javaslat egyéb részletek minden járműtípusra irányadó maximális utasszámokat kell közéteni az utasok számára online bejelentő oldalt javasol létrehozni és így tovább, és így tovább mi várható a ma fél es összejöveteltől? Hát erre én is kíváncsi vagyok, ugye én a belső informális levelezésünkben én már tart is felvetettem, hogy jelen pillanatban, hogy az ügyrend szerint a menetrendek tekintetében az igazgatóságnak nincsen döntési kompetenciája, tehát a felelősség sem az igazgatósági. Ellenben abban van felelősség az igazgatóságnak, hogyha érzékeli azt a helyzetet, hogy valami nincsen rendben, vagy kommunikációs probléma, a főpolgármester is. Jó, de most arról beszélünk, hogy valójában a, a, polgár, a főpolgármester ezt rosszul csinálta, amikor pont az ellenkezőjét állítja. Az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a BKK sokat által kritizált járat, járat ritkításával kapcsolatban a főpolgármester. Azt mondta, jelenleg is folyamatosan figyelik az utas számokat Karácsony szerint múlt hétvégén egy olyan döntés született, aminek értelmében a reggeli csúcsidőt nem befolyásoló módon kell ritkítani a járatokat, a BKK azonban ezt nem így hajtotta végre, ez egy hely. Egyes döntés rossz végrehajtása volt, magyarul a saját személyét felmentett és az egész felelősséget áttolta a BKK-ra joggal vagy alap nélkül? Szerintem ez kísérthetiesen ugyanaz, mint amikor Dembski Gábor annó dudált magának a kátyuk miatt. Amikor a taxisoknak volt ugye egy akciója, hogy minden gép amikor kártyúba hajt egy kártyú mellett megy el, akkor tudáljon egyet. Oké, okay, én ezt értem, tetszik, de most azt kérdezem, és kérdezem látom, hogy milyen. Ez egy ezt én a részletet értem, látom... és én tettem lehetővé ezt a mondatot, de azt kérdezem öntől a konkrétumokra átérve, és itt be is fejezve majd a beszélgetésünket, mert jön Navracsis Tibor, hogy mit vár konkrétan. Ez egy felelősségre vonó délelőtt lesz, ez egy jövőbe mutató délelőtt lesz, amelyben arra kérik a főpolgármestert, hogy miközben ő hoz döntéseket a BKK szakmai véleményére nagyobb mértékben figyeljen, valamilyen módon gyámság alá kerül a BKK, fogalmam sincs, mi várható a mai dél előttől? Ön mit vár tőle? Én szeretném tisztázni ezt a helyzetet, hogy hogyan és miként működik jelen, hogy a városvezetés és az ópera. Oké, okay, tisztázták, és akkor mi lesz? akkor megnézzük, hogy ebben, ebben kell -e változtatni. Én szerintem nem jó az, hogyha egyébként szakmai kompetencia nélkül a főpolgármester azt a láthatott kerti, mintha ő utasítana a békák közben pedig minden felelősséget elhárít. Ez, én tudom jól, hogy most, amikor ma itt reggel valaki fölfáll, egy a kelletténél tömötte buszra, ez nem megjutató számára, de jelen pillanatban az igazgatóságnak jogilag arra van lehetősége, hogy, hogy tisztázza ezt a helyzetet. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy nem kellene bizonyos jogosítványokat ebben a helyzetben az ezíli igazgatótól visszaverni, és az igazgatóságnak magájának a saját hatáskörbe tartania. Mennyivel lenne jobb, mint a mostani helyzet? Szerintem elkerülhető lenne az, az informális utasítatás, amire itt a főfogámiszer úr célozgat. Én ma reggel bekértem, még az igazgatósági ülés előtt várom ö, azt a tulajdonosi cégjogilag is. Ö, ö, releváns tulajdonosi utasítást, amire Fő, karácsony főfogármester ura saját Facebook bejegyzésében utal, ugye azt írja, arra utasítottam a BKK-t, ennek vannak formai követelményei, kíváncsi vagyok, hogy van-e ilyen dokumentum, vagy nincsen. E, azt ugye jól sejtem, hogy ebben a szituációban fontosabb azt, hogy a menetősűrűséget jól lehessen beállítani, semmint mint az, hogy itt most politikailag egymás felelősségre vonja a hajdan volt és jellegi vezetés, illetőleg jellegi vezetés és annak teljesen természetes, de szerencsére ennek a tegnapi közjátéknak köszönhetően hogy a ugye hétfőtől visszaáll az a nyári menetrend, amíg március végéig működött. Tehát szerencsére ezen túl vagyunk, tehát a hibás döntést annyiban korrigálta vagy a főpolgármester, vagy, vagy a BKK vezérigazgatója, hogy visszaállítják hétfőtől azt a menetrendet, ami március végéig jól működött. Megyon tehát szépen. Ezen túl vagyunk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Visz viszont önök, Wintermantel Zsoltot hallották. Itt hívom fel szíves figyelmüket mindazoknak, akik egyébként először hallgatnak egy fejjáncsító, vagy már rég nem hallottak, hogy ilyenkor általában megszokták hallgatni a másik felet. A másik filmek hallgatására azonban október 13-a óta nincs mód, és én ezt már olyan nagyon nem hajtogatom fel. Még egyszer mondom, a mai műsor nem betelefonálós, így aztán, aki telefonál, csak azt tudom neki mondani, hogy nem áll módonban vele beszélgetni. Ha netán érkezik bármilyen Észrevétel a főpolgármesteri hivataltól, hogy ők is szeretnének a műsoromban megszólalni, arról majd önöket. Jó reggelt lehet. Nagyon szorgalmasan dolgozik, én nem is tudtam, hogy ön, ön egyébként még mielőtt én olvashattam volna ilyen tanulmányokat, ön egyébként saját magának írkált. Elnézést, az írkált az lehetséges, hogy dehonestáló, vagy nem eléggé, vagy pejoratív. Tehát csak kérdezem... Szerintem mindenki, aki a felsőoktatásban dolgozik, az írkál saját magának folyamatosan, persze. Itt, ha történnek az események, és minden ember napra kész akar maradni, mert hogy a diákoknak napra kész tudást kell átadni, akkor naponta kell készülni. És az hirtálás jó részt, igen. Olvasás és írtálás. Ha nem beszél rossz néven, akkor én ezeket a dolgozatokat fogom alapul venni, végül is ezek adottak. E, jól látom, hogy a legutóbbi írás az a Fukarok és Tücskök a kettészakat Eurózóna címmel jelent meg? Igen. Ugye ez egy... E, ezt, ezt hajnalban tette közé? Mert ugye az van írva, hogy április harmadika. Hát nem én tettem közé. Hát én csak továbbítom küttem a, a munkatárságnak, aki a úgynevezett admin jogokkal bír, és ő teszi fel, de valószínűleg hajnalban én minden nap fölteszünk azt megfigyelte az, gondolom, hogy minden nap van általában egy bejegyzés, és vagy az ennyi, azt az, az hiszem, hogy nem a reggel kerül Az utolsó hét sort olvasom fel, amely tekinthető kvázi összefoglalásának a cikknek, a vita nem dölt el, ugyanakkor az érvek és a táborok egymásnak feszülése jól mutatja, hogy nem csak az eurozónán belül, hanem a szélesebb Európai Unióban is egyre élesebb a költségvetési politikával kapcsolatos két egymással ellentétes álláspont közötti konfliktus. A tagállamok többsége egyértelműen az innovatívabb megoldások mellett foglal állást, csak majd mondom önnek, hogy a mellettet az azt valakit rosszul írtam, mert abban egy T van, és abban mell, tehát két el és két T, foglal ami azonban a költségvetés növelésével egyben a federatív vonások erősödését, és maga után vonja. Mindennek következtében a koronakötvény egy, egy, egy, egy egységes eurózóna költségvetés és a pénzügyi föderalizmus megalapozója lehet. Um, miért választott ezt a témát, amikor az EUró kötvényről volt szó, és az eurókötvény kötvény révén és által lehetett mutatni egyfajta megosztottságát az Uniónak? Hát én a a koronavírus járvány kitörése óta figyelem folyamatosan, hogy, hogy hogyan reagál az Európai Unió rá. Erről már mi is beszéltünk szakpolitikai mesterben. Folyamatosan tehát... a vonalban Navracsi Tibor ő beszélget velem, vagy én beszélgetek vele nézőpont kérdése. Igen? Igen, jó reggelt. Igen, tehát a szakpolitikai mesterben is néztük már, hogy az egészségügy hogyan jelenik meg uniós szinten, vagy nem jelenik meg. És ennek egy másik fontos, vagy számomra nagyon érdekes részlete az, hogy az Európai Unió milyen, fogalmazunk úgy, hogy életjeleket produkál, amikor a kórokozóval találkozik. Ugye itt is gyakorlatilag arról van szó, hogy a koronavírus bekerült az Európai Unió testébe, és az, hogy hogyan reagál erre a szervezet, maga az Európai Unió, mennyire tud egységesen, mennyire tudja mozgósítani a belső erőtartalékait, és egységesen reagálni, vagy mennyire válik megosztottá, és, és belül is milyen törésfonalak jönnek létre, az sokat elmond arról, sokat meg lehet tudni arról, hogy milyen, milyen állapotban van ma az Európai Unió, amikor le akarjuk írni, hogy mi is ez valójában, mert ugye... Uh, annak ellenére, hogy vannak emberek, akik hihetetlen magabiztosan állítják azt, hogy az Európai Unió ez, vagy az Európai Unió az, valójában, ha közelebbről és a maga bonyolultságában nézzük a kérdést, akkor nagyon izgalmas vitákat lehet erről folytatni. És ehhez ad újabb adatokat, többek között például, hiszen itt ugye ez az a metszet, ami nem az egészségügyi része a válságnak, hanem a gazdasági része a válságnak. Nevezetesen Spanyolország és Olaszország a, a járvány által legsúlyosabban érintett Európai Uniós tagállam fölvetette, ismét mondhatjuk, hogy tulajdonképpen euró kötvényeket kellene kiadni, most koronakötvény kötvény néven, aminek ugye a lényege az, hogy ha az egyik állam kibocsát kötvényeket, és adott esetben ezt nem tudná lejáratkor megfizetni, akkor a többi eurozóna állam jót állna érte kezesként tulajdonképpen. Vagy a másik lehetőség, hogy létrehoznak egy olyan egységes eurozóna költségvetést, ami, ami, ami állna a tulajdonképpen a koronakötvények mögött, annak, amikor a lejáratkor vissza kell fizetni. Ugye ez ahogy az látható a népsorból is, hogy mely országok támogatják, ez, az gyarapást keltő népsor a is, vagy Portugália, Olaszország, Görögország, Franciaország, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, azok már az a kohézió, az a a kohézió barátai, az Igen, az bocsánat. Csak, más, csak azért hoztam azt idebe, mert hogy az jól látszik, hogy kirajzolódik egy egy, egy nagyon mély törésvonal ebből a szempontból az Európai Unión belül. Ugye ez, amit, amit ön sorolt, ezek a kohézió barátai, akik pedig azt mondják, hogy, hogy ők több pénzt is hajlandóak lennének befizetni az Európai Unió költségvetésébe, ha emelni lehetne a finanszírozási szintjét az egyes szakpolitikáknak. Nyilvánvalóan az én, a nyertesei ezeknek a Hú, Igen, amit ön mondott, elnézős, ugye Belgium, Franciaország, Görögország, Írország, Luxemburg, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia. Igen. Most, hát ezek az, és ugye akik, el, akik ellenzik, az megint csak egy sokkal sor, hiszen ez, ez nem már... Ausztria, nem Dánia, ellenzió, Hollandia és Svédország. E, Finnország. Szóval, e, e, aki e, hát Én nem Finnország. Finnország én ön, szeged, én, én, a, én én itt van előttem az ön cikke abban Svédországon. Takarékos négyek. Az más, az megint a, a költségvetés. Akkor összekeveredik egy kicsit a tektől. akik a koronakötvényt ellenzik, az majdnem ugyanaz a névsor, csak a svédek nincsenek bent, akik a, a takarékos négyek néven határozzák meg magukat, és az egész többéves költségvetésnél amellett kardoskodnak, hogy ne legyen magasabb befizetés, hanem legyen kisebb költségvetés, abban benne vannak a, a svédek is. De tulajdonképpen mindegy, a lényeg az, hogy ezek az országok, ezek a nettó befizető országok, tehát akik arra gyanakszanak, valószínűleg jókkal, hogy egyébként az egész eurókötvény vagy koronakötvény az jó részt azért ő pénzüket venné igénybe, hogyha bármilyen gazdasági csőd történne az Európai Unióban, és mondjuk az olasz kormány nem tud visszafizetni a, a kibocsátott kötvényeinek az ellenértékét. És ugye a történet arról szól, ami az ön leíratát illeti, hogy... Ez a kérdés milyen módon és hogyan osztja meg az Európai Uniót, amely akár felléphetne egységesen is, ehhez képest ugye, szóvá teszi, ön, de ez már csak reagálás a nemzetközi sajtóra, hogy amikor Hollandia pénzügyminisztere azt mondja, hogy folytassanak le vizsgálatot, hogy a lehetséges, hogy egyes országoknak nincs elég mozgásterük arra, hogy kivédjék a koronavírus járvány gazdasági és költségvetési hatásait, akkor azt ön úgy fordítja, hogy üzenete egyértelmű, a déli országok nem önhibájukon kívül segítségre szorulók, hanem tücskök, tehát, hogy ebben nem, ebben nem igazán a szolidaritás jelent. Jelentkezik, vagy ha jelentkezik is benne, akkor azt némileg vagy nem némileg felülmúlja a kritika. Igen, én ezt azért azt nagyon fontosnak ezt az egész vitát, mert a magyar sajtóban minimális hír jelent meg erről. Ebben teljesen igazol Ahol ott egy nagyon-nagyon érdekes uh, kérdés, ami szerintem egyébként a magyar adófizetőket is érdekelheti, adott esetben, mi most nem vagyunk érintettek, mert ez az eu belül zajlik, ez a vita. De hogy ezek a kérdések hogyan dőlnek el az Európai Unió költségetését, illetően, vagy pénzügyi jövőjét, illetően, az, az Magyarországot is nagyon erősen érinti, és, a, és, és, és ez a vita nem jelent meg, holott azért is nagyon érdekes, mert miközben a hollandok, hogy holland, hogy ön is idézte, egy holland a holland pénzügyminiszter vetette fel, hogy talán meg kéne vizsgálni, hogy a déliek miért, nem, miért kerülnek sokat szóval most már fizetési zavarba, fogalmazzunk így. Ez egy véhető álláspont is lehetne, de valami olyan politikai kommunikációs katasztrófa követte ezt a kijelentést, aminek következtében Hollandia folyamatosan hátrál, és a Például, hogy ezt is azt, is, azt hiszem, idézem is, a, a portugál miniszterelnök undorító felkiáltással utasította vissza a holland pénzügyminiszter egen indítványát, ami, ami az jól mutatja, hogy, hogy merre felé kanyarodik az Európai Unió most, Hát illetve ön azt mutatja, hogy valójában ez nem is feltét kanyarodik, hanem hogy kanyarog. Mert ugye ön ugye idézi Márkus Bajon miniszterelnököt, aki a Spiegelnek adott interjújában kifejezetten azt mondta, hogy a járvány megjelenése lehetett volna az Európai Unió és az Európai Bizottság nagy pillanata. Ezzel szemben viszont szinte semmit nem lehet hallani felül a járvány kezelése során. A kijelentés persze nehezményezte von der Leyen, aki úgy gondolta, hogy a kezdeti érthető befelé fordulás után Európa egyre inkább magára talált. Igen. Szóval ez egy nagyon érdekes vita, ami zajlik, és ezt szinte semmi nem jelenik meg a magyar sajtóban. Lehet hogy, lehet, hogy nem. Lehet, hogy én mérem teljesen a dolgot, de... És hát azért, azért egyezünk meg, hogy ez nem egy elméleti vita, mert ugye arról van szó, hogy ott vannak az orvosok a beteg mellett, és azon vitatkoznak, hogy most mit kell neki adni, miközben a beteg aggódik, amiatt, hogy a, miközben az orvosok vitatkoznak, addig az ő állapota nem fordul le válságosra. Igen, igen, így van, így van. És ezek a viták sokkal inkább befolyásolják az Európai Unió jövőjét, mint egyébként a, az elképesztő elméleti viták, a, a Nemzetek Európája kontra Európai Egyesült Államok című. Öhm, a Ugye filmekben lehet látni azt, hogy egy autó nagyobb sebességgel megy annál, mint amit egyébként a műszaki állapota lehetővé tesz, és ilyenkor az operatőra rendező utasítására mutatja azokat az anyacsavarokat, amelyek meglazulnak, és az ember pontosan látja, hogy a dolog szét fog esni, csak még nem tudja az időpontját. E ez egy szélsőséges hasonlat, és egy műsorvezető hasonlata, aki esett módon egy filmhez kell, hogy forduljon, miközben ott van a valóság. Mennyire van a szó átvitt, vagy a szószoros értelmében hasonló helyzetben az unió, amely a műszaki állapotát tekintve bírja, nem bírja azt a terhelést, amit most a koronavírus járványokhoz? Nagyon nehéz kérdés. Mert a, az elsődleges példák, szerintem nagyon érdekesek voltak az elsődleges reakciói az Európai Unión, az Európai Bizottságnak. Ugye van az a, tehát az első ugye az, hogy nagyon szerencsétlen módon március 9-én lett száznapos az új bizottság. Ez szinten napra pontosan egybeesik azzal, amikor Olaszországban igazából berobbant a, a koronavírus járvány, amikor elkezdte sokszoroz, sokszorozódni a fertőzöttek, a halálos áldozatok, és a többi. És már erről is beszéltünk, amikor Fondarlején, Úrszala Leyen, -Leyen sajtótájékoztatók tartott, akkor az újságírók is sokan nagyon szerencsétlen lépésnek, vagy döntésnek tartották azt, hogy von Leyen végül szinte csak a száznapos teljesítményről beszélt. Alig, alig elkezettem a, a olaszok Tehát itt látjuk, hogy kommunikációs szempontból nem volt felkészülve az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság arra, hogy reagáljon. Egészségügyi szempontból sem, hiszen most is látszik, hogy a szinte minden, nem, szinte minden tagállam a maszkokat, az egészségügyi védőfelszereléseket, és a többi, és a többi, és a, többi, és a kínából persze vannak is ugye, belőle időnként botrányok, van, aki használhatatlan akkor Belgium például kapott egy, egy rakomány használhatatlan maszkot, és a többi, és a többi. Tehát ez, de, de nem az Európai Unión belüli ipari kapacitása az, ami, ami rögtön megmozdult és elégségesnek bizonyult az egymás, az egymás megsegítésére. Viszont ahol a leginkább láthatónak, vagy legsikeresemnek tűnhet az Európai Unió válasza, az pontosan ez a gazdasági dimenzió tehát a kialakult, vagy a várható gazdasági válságot, hogyan próbálja az Európai Bizottság és az uniós intézmények kezelni. Itt az előző kettőhöz képest viszonylag jó teljesítményt nyújt az Európai Bizottság, és ez azért az, annyiabb a szempontból érdekes, hogy ez azt mutatja, hogy mégis, ahogyan ezt szokták mondani, az Európai Unió génjeiben mégiscsak a gazdasági integráció van. Tehát ez az, ahol a legotthonosabban mozognak az uniós intézmények, itt tudnak a legtöbb mindent mozgósítani, és itt, tudnak a leghamarabb magukra találni egy ilyen soknál is, mert ez minden intézményrendszer sok volt a kínai is, említ, sokkal központosítottabb, sokkal, hogy mondjam, jó, de hogyha én veszem, nem csak az ön írásait, hanem ugye itt van az együtt vagy külön válságkezelés az Európai Unióban Kalas Viviennek az írását. Ugye három dátumot hoz, három eseményt, ugye az egyik a 2008-as gazdasági és pénzügyi, a másik a 2015-ös migrációs válság, majd ugye a harmadik a 2020-as koronavírus járvány, és valójában azt mondja, hogy ezeknek a kezelése mind azt mutatja, hogy ezeket az Európa Unió nem tudta közösségi szinten úgy kezelni, mint hogy az egyes tagállamok. Igen, ez így van. Ez így van. Hát a, a, a, a főtelőség mind a mai napig az, és az, ami egy hosszabb kutatási programot is megér, hogy az Európai Unióval kapcsolatban mindig azt szokták mondani, jó, csak most kivételesen próbáltam konkrétabbá tenni a beszélgetést. Ugye, ha azt szokták mondani, hogy bajban ismerszik a barát, ez most nem egy minden szempontból jó kifejezés, de mégis azért használom, mert úgy tűnik, mintha ezekben a bajokban az Európai Unió azt az optimális segítséget, amit egyébként megadhatna, nem adja meg, és ennek következtében megerősödik vagy nő az egyes tagországoknak a felelőssége, illetve hát nem is a felelőssége, hanem ugye, vagy egy másikat mondjak, magad uram Nincs, itt a szolga az Európai Unió lenne. Itt most tulajdonképpen arról van szó, hogy majd amikor a koronavírus járvány ennek vége lesz, mert egyszer vége lesz, akkor hogyan néz vissza saját magára az Európai Unió, mert mindazok számára, akik ezeket komolyan veszik, ezeket a jelenségeket, ha másért nem, azért, mert hallgatják az önnel folytatott beszélgetést, azt mondják, hogy elvileg semmit nem lehetne folytatni úgy, ahogy eddig, hiszen ezek olyan struktúrális hibák, amely strukturális hibákat mint egy átugrani, csak azért, mert nincs koronavírus járvány meg lehet tenni, de az emberek fejében nem erről szól ezt követően az Európai Unió. Ez már megszületett ez a vélemény. Ez Giffer Hofstadt, aki egyébként ugye sokáig volt belga miniszterelnök, sokáig a liberálisoknak volt a frakcióvezetője az Európai Parlamentben, most pedig egy európai parlamenti képviselő, csak, vagy az, tehát a Csapot Ő írt egy írta egy cikket az egyik az egyik think a honlapján, ahol pontosan ezt, ezt írja le, amit ön mondott, azzal, hogy a koronavírus járvány mutatta meg, hogy mennyire szükség van egy európai egyesült államokra, mert, mert valójában nem tudja megoldani Európa egyébként ezeket a problémákat, mert ő, az ő magyarázata szerint a, a Európa gyenge minőségű válasza a koronavírus járványra éppen abból adódott, hogy gyakorlatilag az első perctől kezdve szétesett az Európai Egység, és minden tagállam maga próbálta megtalálni. Hát az itt a nagy kérdés, de ugye lehet azt mondani, hogy ennek nem jött el a pillanata, mert most éppen nagyobb a baj, hogy vajon egy Európai Egyesült Államokra van szükség, vagy egy olyan laza szövetségre, amely laza szövetség a hétköznapi működés lehetővé teszi, de például a jogi államiságra való felhívásokkal már óvattal bánik, vagy egyáltalán nem bánik, mert hogy az egyébként nem szerepel, vagy az ügyben, tehát hogy az ügyben nem tudott annyit tenni, hogy ezzel kapcsolatban az a működése megmaradjon. Tehát Amik az Európai Egyesült Államok az egy tökéletesen vehető verzió, a másik verzió az, hogy minden marad úgy, ahogy most van, de hát ez most annyis ebből vérzik a koronavírus járvány kapcsán, hogy a nagy kérdés az, hogy ebben a formában, ha megmarad, akkor az micsoda? Abszolút egyetértek. Ezért is tartom fontosnak ezt a vitát például most. Mert, mert látszolok, vagy mert nem látszolok, valójában ez is erről szól. Ha azt mondjuk, hogy koronakötvény legyen, vagy eurokötvények legyenek, mindesmi, ami mögé valamilyen egységes költségvetési magatartást kell felsorakoztatni a tagállamok részéről, vagy egymásért vállalnak felelősséget, az egy újabb lépés egy föderatívabb Európa felé. Mint ahogyan minden. Hát beleértve közülés, azt, mondja, amit ő sokkal jobban tud, mint én, hogy egy, -egy ilyen dologból egyébként adódik-e mechanizmus. Mert ugye azt mondjuk, hogy 1, igen. 2, 3, az lehet egy 2, 3, és az mondhatja a Navracs is, hogy ebből egyébként 4, 5, 6 lesz, mert ez egy mechanizmussal áll össze. Hát Nagy hát, kérdés, látom, hogy most Hollandia, hogyha meghátrál, akkor egy kérdésben hátrál meg, vagy azt mondja, hogy az előző kettő t rosszul látta, saját önző szempontjait tartotta szem előtt, és innentől kezdve másféleképpen viselkedik. Ennyire sajnos nem vagyok tájékozott, hogy ebben én állást tudjak foglalni. És van, például a franciák régóta támogatják azt, hogy legyen egy egységes, ne csak eurókötvény legyen, hanem az eurozóna számára legyen egy költségvetés, vagyis gyakorlatilag szűnjenek meg a nemzeti költségvetések, illetve legyenek teljes egészében alárendelve az eurozóna költségvetésének, legyen egy külön eurozóna parlament, és hozzanak létre egy kvázi eurozóna. Kormányt, ami az adott kérdésekben... Jó, és akkor, euh, hogyha ez lőttel megszületik, akkor mi lesz az Eurózórán kívüli országokkal. Ez egy kérdés, hogy, hogy ezt hogyan szabályozzák. Igen, például a, önmagában már a, a, a valutájuk is különböző fokozatú. A Dán korona ugyan nem euró, de kötve van az euróhoz, tehát kvázi euró, mivel fix átváltási lehet váltani. Tehát Dánia ugyan nem része az Eurózónának. De a Dán koronán keresztül, ami fixen van kötve az euróhoz, mégis valamilyen formában kötődik hozzá. A magyar forint ugye nem ilyen, a magyar forint lebeg, vagy zuhan, az utóbbi időben inkább. De, tehát ez, hogy itt is vannak fokozatok, és... Nyilván ez majd megint olyan, ami, amit el kell rendezni, csak azon mondom, hogy egy látszólag pénzügy-technikai kérdésről van szó, de valójában a következményei tekintve ez is arról szól, amit ön mondott, hogy akkor egy közös piacról beszélünk, hogy hogy karikírozzam egy kicsit egy közös piaszról, vagy egy Európai Egyesült Államok. Hát igen, mert ugye, óriási, ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy pénzügyi együttműködés, hanem a pénzügyi együttműködésben tekintettel kell lenni az egyes tagországoknak a gazdasági helyzetére, amely a koronavírus járvány előtt is különböző volt, és utána is más lesz. Most az, hogy ez a tevékenység, ez ilyen szociális szempontokat, arra a pénzügyi szféra nyugodtan mondhatja azt, hogy igen, és hogy nem, és az két teljesen eltérő szisztéma. Így van, ezért nagyon sokat mondom szerintem, hogy amikor a hollandok most azt mondták, hogy na ne, hát azért ne, ezt már ne, akkor olyan kórus támadta hollandokra, aminek következtében ők most hátrálnak jelen pillanatban. Tehát az Európai Unióban kialakulóban van egy olyan közhangulat, hogy Kell, hogy legyen valamilyen közös felelősség, ami a bajba jutott országokat megsegíti. Csak ez egy, egy nagy kérdés, ezt megint nem tudok hogy ezt egyébként ilyenkor a hollandok megbánják, vagy tényleg így gondolják? Azért egy nagy külön. Hát, hogy egy-egy kérdésben, amikor, amikor meghátrálnak, akkor egy konkrét kérdésben hátrálnak meg, vagy rájönnek arra, hogy ők egy rendszer tekintve gondolkodtak eddig rosszul, Lenne nem tudnak. A pénzükről van szó. Hát erről van szó. Tehát a, azért az Európai Uniós Takságnál mindig megfigyelhető azt, hogy minél több hogy mondjam, minél több jut egy országnak az EU-s költségvetésből, annál inkább szereti az EU-s költségvetést, és minél inkább befizető az EU-s költségvetésben, annál kevésbé szereti az EU-s költségvetést. Csak hát ugye most egy olyan Európáról beszélünk, amely átjárhatatlan a vírusból adódó, a lezárt határok mellett egy egészen elképesztő karanténlét van, nem csak a lakosságot illetően, hanem az egyes országok is kvázi karanténban vannak ezért mondják a hollandok, akik egyébként nem sokkal kevésbé karanténoznak, mint mondjuk az olaszok. Ezért, ezért nem kis belga-holland feszültség is van ebből. Vannak olyan, olyan határvárosok, ahol a belgák kifejezetten kifogásolják azt, hogy holland turisták járnak át még hozzájuk, mert Hollandiában sokkal kisebb a szintje a, a kijárási korlátozásoknak. De azt mondják a hollandok, hogy hát ha... ha a megoldásnak, azt a megoldását választják, hogy lezárják a határokat, bezárkoznak, és a többi, akkor finanszírozzák is saját maguk gazdasági problémáit. És akkor csak egy részéről beszéltünk, mondjuk viszonylag részletesen, hiszen hogyha most én előveszem az ön dolgozatát március 28-áról, aminek az a címe, hogy demokrácia és járvány, akkor az például egy egészen más szempontrendszer alapján nézi a világot, és azt nézi, hogy milyen államfelépítés, hogyan kedvez, vagy mennyire kedvezőtlen a járványok, illetve konkrétan a koronavírus járványjal való fellépéssel, tehát av avval szemben, és itt aztán ugye szerepel Kína, Irán, Észak-Korea és Európa. Hát igen, mert én elég sokkor és én során azzal a, a, azzal a megjegyzéssel, hogy ez is mutatja, hogy a demokráciák milyen ügyetlenek, ugye ahogyan kezelik a koronavírus járványt, pedig nézzük meg Kínát, hogy az milyen sícsúty felszámolta az egészet, és mennyivel hatékonyabb, és ez is azt mutatja, hogy Kínája jövő, és ezt próbáltam meg, Járni, hogy ez valóban, így, ez valóban így van, akkor azt mondhatjuk, hogy a demokráciák halára és kipusztulásra vannak ítélve, és ezzel szemben a nem demokratikus rendszerek viszont sokkal jobbak vásártetésben. Ugye azt, azt, a, a, a azt a kérdést teszi fel, ami egyébként egy érdekes kérdés, hogy ezt, ezt megelőzen az embernek, mintán nem volt ez a példa, eszébe se jutott volna, ez, ez így szól, mindenből akkor az következik, hogy a centralizált nem demokratikus rendszerek hatékonyabbak a polgáraik megvédésében vagy sem. Igen. Az állítás... Ugye azt mondja, hogy minél kevésbé demokratikus és összetett egy állam, annál hatékonyabban reagál a járványra, az annál nagyobb biztonsággal meg tudja védeni a polgárait. Igen, ez, ugye ez az állítás, amivel engem sokszor szembesítettek, És erre mondom én azt, hogy nem, mert, mert pont az iráni, a kínai és a vélhető észak koreai példák alapján azt mutatom, hogy a, demokratikus, a nem demokratikus rendszerek azzal hordoznak alapvető kockázatot a világ számára, hogy először megpróbálják eltitkolni az egészet, szemben a demokráciákkal, ahol mivel az adatok nyilvánosak ezért a járvány megjelenése pillanatában látjuk a, akkor maradjunk orvosi hasonlatoknál, látjuk a sebet és próbáljuk megkezelni, addig addig a nem demokratikus rendszerek addig próbálják eltussolni, ameddig csak tudják, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy Ebben önnek igaza van, de ha itt most elkezdek cincálni, akkor nem tudom, hogy ahhoz hogyan fog viszonyulni, hiszen ön azt írja, nem igaz. Tehát az a kérdésre adandó könnyűnek tűnő válasz, hogy a nem demokratikus rendszerek jobban és hatékonyabban kezelik a válságot. A demokrácia ereje és a nem demokratikus rendszerekkel szembeni fölénye, hogy hisznek benne polgárai, ennek a hitnek és bizalomnak az őszinteség az alapja. Ez az őszinteségen alapuló kapcsolat teszi a demokráciák járványokkal szembeni fellépését hatékonyabbá a nem demokratikus rendszerekénél, amit én tökéletesen értek. És így látszólag azt mondom, hogy önnek igaza van. Itt most már csak az a kérdés, hogy akkor abba az alagútba, vagy nem alagútba bele akarunk-e menni együtt, vagy külön-külön, hogy -külön, egyébként különbséget teszünk, nem demokratikus államok, nem demokratikus volta, és demokratikus államoknak a demokráciához való viszonya között, azaz akarunk-e állni vagy sem, vagy meghagyjuk ezt a dihatómiát demokratikus és nem demokratikus államok. Akarhatunk, de itt már nagyon nagy mértékben attól függ, hogy ki hogyan definiálja a demokra demokratikus voltat, tehát a nem a demokráciát. Hát a demokráciának is alapvetően vitatott a definíciója, de ott könnyebben egyetértenénk, hogy mi a demokrácia és mi nem a demokrácia. Találnánk egy minimális meghatározást, hogy mi a demokrácia és mi a nem demokrácia. De hogyha már arról beszélnénk, hogy demokratikus -e valami, ott már elkerületetlenül olyan véleményvitában mennénk, ami nagyon, intellektuálisan nagyon izgalmas lenne, de nem biztos, hogy megoldásai jutnánk. Viszont egy jó vitatkoznak. Jó, hát ugye és ugyanakkor akkor pillanatok alatt ugye eljutnánk Magyarországra. Hát akár Magyarországon is vitatkoztatunk, de akár vitatkoztunk. Igen, Magyarországon is, de is, vagy Olaszország Franciaországban Ugye csak úgy hagyhatja hat el valaki az otthonát, hogy viszmagával egy írásos igazolás, hogy hova megy és miért megy. Ezen is lehet ütetkodni. De nem megkerülni meg akarom Magyarországot, hanem mondom, hogy ez bármelyik országban ez a vita lefolytatható ma. Azt kérdezem Öntől, hogy mindaz, ami Magyarországon a belpolitikában zajlik, az valójában a problémának, az alaproblémának a nem felismerésén múlik, vagy arról van szó, hogy ez a koronavírus járvány, ez mégsem olyan súlyos, hiszen én blődem, vagy idealistán néhány nappal ezelőtt még azt feltételeztem volna, de lehet ez tudom is én, két hét, de biztos, hogy nem régebben, hogy ezek elcsitítják azokat az ellentéteket, amelyek ma emberek között, vagy pártok között vannak, hiszen akkora a baj, ugye annak idején ezt tanult az ember történelemben, hogy a feudális anarhiánál, ugye egyszer csak eljött az a pillanat, amikor rájöttek a rétegek arra, hogy nagyobb a földes közötti ellentétet félre kell tenni, mert a jobbágyok elleni küzdelem, a fellázadó jobbágyok az nagyon nagyobb veszélyt jelentenek rájuk nézve, mint e, sem, hogy tovább tudják folytatni az egymással való küzdelmüket. Az itthoni helyzet az látszólag számomra arról szól, és a látszólag az a tévedés kockázatát mutatja, mint egyébként az, amit a koronavírus járvány okoz, az nem egy olyan jelentős probléma, amiért egyébként ezekkel az ellentétekkel, és ezeknek az ellentéteknek a permanens vívásával érdemes lenne felhagyni. Ezt ő hogy látja? Azt nem tudom, hogy, hogy a koronavírus járvány jelentőségét ebben az összefüggésben hogyan ítélik meg azok, akik amellett a doktrína mellett döntenek, ami, ami ma uralkodó Magyarországon a politikával kapcsolatban, ami számra két, két fogalma, tehát a, a politika az két fogalomnak a, az okos vegyítése, az egyik a politika a konfliktusok területe, a másik pedig a politika a kompromisszumok területe. És szerintem a kettőnek egy jó arányú vegyítését kellene megtalálni, az lenne a jó politika a polgárok számára is, az ország számára is. Én úgy érzem, hogy az elmúlt években minden oldalon, tehát mindkét oldalon, vagy mindhárom, vagy nem tudom hány oldal mondják most, jöttelen, a politika a konfliktus, és csak a konfliktus kompromisszumnak nincs értéke, a kompromisszum árulásnak, mukinak alkunak, árul, ö, igen, a mondtam, tűnik, ö, és ebből adódóan úgy gondolják, hogy... De mondjak egy, egy, egy nagyon rossz példát, és aztán ön válaszol, és utána majd folytatjuk. Annak idején, amikor Budapest felszabadítása volt, anyám és újhelyi Éva, akkor még Han Éva eh, osztálytársak voltak, és anyám 27-es, tehát érettségi körül voltak. Úgy ugye 44-45 bombáztak, és az anyám is a hanéva voltak valahol, és az anyám elhagyta az egyik helyen az esernyőjét és bombáztak, és akkor látszik ebből is adódóan, a Krisztán most meg fogja tudni, hogy én anyám fia vagyok, tényleg, és már elhagyták az üzletet, amikor anyám egyszer csak észrevette, hogy az esernyő ott maradt a boltban, és mondta az Évának, hogy ő visszamegy érte. Az Éva sokkal kisebb volt, mint anyám, gyengébb is volt, de az elmesélésből adódóan közölte anyámmal, hogy több is veszett muhácsnál, tehát, hogy most talán mégsem az az esernyő a legfontosabb, amiért érdemes lenne visszavenni, ami itt lehet, hogy de közben őket meg lebombázzák, és így aztán anyám szegényebb maradt egy esernyővel. A kérdés az, hogy az, ami most van, abban a felek és Jól beszél, de ez nem kompromisszum. Tehát egész egyszeren, amikor felgyújtják az erdőt, akkor abból a vaddisznó, a farkas és a nyúl egyszerre menekül, és a farkasnak lehet, hogy eszébe jut, hogy itt előtte a nyúl, és azt is meg kéne enni. De mégis a példa azt mutatja, hogy nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy kiusson az égő erdőből. Ha ez a példa bármilyen módon, most már kettőt is mondtam helytálló, abban nem a kompromisszum szerepel, hanem az élet ösztön. A kérdés az, hogy egy teljesen elmélyített, Beteg és rossz példákkal operáló műsorvezetővel beszél ön, amikor azt kérdezi, hogy a, politikusok, a politikusokban nincs olyan de amikor átmenetileg elvesztik a politikusi jellegüket, és egészen más foglalkoztatja őket, miközben politikusok maradnak? Levittem a hangsúlyt, és csöndben vagyok. De van, de szerintem ez, ez a jelenlegi helyzet, ez, ez még nem az a helyzet, amikor amikor ezt a politikusi ösztönt megszünteti, és csak azért. Mert pontosan összekezően... látja, hogy ez a grafi, vagy ez a lázgörbe, Ez jól. A ez ez ezt majd ne, az ösztöneim. Ez az ösztöneim uh -huh. mondják, meg, ahogy olvasom, és látom uh -huh. azt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez én úgy gondolom, hogy a kormány alapvetően, alapvetően jól kezeli ennek a vásárnak az egészségügyi vonzatait. Azt is látom, hogy alapvetően az ellenzék ezt nem vitatja. Szerintem akkor jönne el az, az együttes menekülés időszaka, amikor amikor egy, még egy olaszországinál, vagy spanyolországinál is nagyobb arányai tekinten, nagyobb kataklizma következne be, mert, mert olaszországban is láthatjuk. például, hogy miközben a Magyarországról olvasva az olasz híreket, az maga az Armageddon, ami ott történik, de közben az olasz miniszterelnök támogatottsága először egyébként pályafutása során jelentősen növekedett. Tehát... Azt mondhatja számolni, hogy talán még ott sem lépték át lélektelőnök azt a határt, ami, ami, a, ami a menekülést, vagy az életösztön. Jól beszél, fel, de a menekülés az nem feltétlen csak a menekülés, hanem az az összefogást is jelent. Igen, igen tehát az életösszönt is mellett. Igen, igen. Szerintem, nem, szerintem itt még a politika területén vagyunk, ugye, ahogyan... ahogyan, ahogyan Auszavitz mondta talán, hogy a, a háború, a diplomácia folytásomás eszközött jelte. ebből a szempontból még a diplomácia birodalmában vagyunk, mi nem léptünk át a háború birodalmába. Az Jó, de az én... azt árulja el nekem, mert én nem látok a holland pénzügyminiszternek a fejébe, de hogy a hollandok meghátrálnak vagy az észérvek elő, előtt, vagy pedig abból adódóan, hogy kisebbségben maradtak az ugye más-más, ugyanilyet elvileg nekem itthon is kéne látnom? Ó, ne, hát lehetne, de a Zola, a, Zola, a, Zola sok, a holland, a holland, a nem lát, szerintem a hollandok nagyon komoly belpolitikai ö, támadások alá is kerültek egyébként ott helyben, Hollandiában. De én biztos vagyok benne, hogy ez a holland politikus nem, nem azt látta be, hogy az ő véleménye rossz volt, vagy téves volt, hanem azt látta be, hogy olyan túlerővel áll szemben, amit nem, nem tud védeni nem tudja védeni ezt az állást, tehát annak vissza kell vonulnia, mert egész a közhangulat, ez egy tipikus kommunikációs veresség szerintem. Számszakilag, költségvetésileg az is lehet, hogy, igaz, hogy van egyébként a holland pénzügyminiszternek. De ez most nem érdekel senkit, mert onnantól kezdve, hogy a portugál miniszterenet leundorította a holland pénzügyminisztert, és ki állt, a Franciaországtól Görögország, mindenki, a déli eurozóna országok. Onnantól kezdve a holland pénzügyminiszter számára azt hiszem virágos lehet, hogy hiába van neki igazan egyébként, de ezt a politikában most nem fogja tudni megnyerni ezt a csapat. Az a bajom, hogy, egy, tehát, hogy, hogy nem, nem, nem kicsit kevésebb, kevésbé mély árok húzódik a politika is köztem, de azt, azt látom, hogy ez egy, egy szintűvés sose válik. Tehát, hogy van egy olyan fajta gondolkodás, amit nekem egyfajtában figyelembe kell venni, miközben én azt gondolom, hogy van egy olyan pillanat, ahol ez a kettős logika megszűnik, de az önnel folytatott beszélgetés az arról győz meg, hogy ez, sose, hogy, hogy ez nincs így. Hát még lehet, hogy ez már a szomra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Viszont hálásra önnek is, meg a családjának is, Navracsus Tibor, hallották. Lehet, hogy kecekusak ezek a beszélgetések, de szerintem érdemes lesz rájuk visszaemlékezni néhány hónap múlva. Önök termékmegjelenítést fognak hallani. Kívánok! Elmérésdük! Permanens csúszásban vagyok, lehet? Tóth Csaba, Zugló, MSP. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjünk egy konkrét dologgal, talán aztán a folytatás is konkrét lesz. Jól emlékszem, hogy 50 laptop volt a felajánlás? Igen, 50 laptop volt a felajánlás, de hát nem lett elég az 50 sem sokkal többen jelentkeztek, úgyhogy még kellett pótolni, hogy azok, akik tényleg rászorulnak, akiknek tényleg erre szüksége van, akiknek tényleg szükség van a segítségre, ők is kapjanak, úgyhogy ezt még kipótoltuk, és minden eljuttattuk. Tisztázzuk ez egy egyéni felajánlás volt, vagy sem? Ez abszolút az én egyéni felajánlásom volt, ezeket én vásároltam meg személyesen, és csak olyanoknak adtunk, aki személyesen nálam jelentkezett, illetve volt a, a, a plusz, amit utána hozzá kellett még vásárolni, ami a, a, családsegítő, a Zului családsegítőn keresztül érkezett igény hozzánk, és hát nekik is próbáltam segíteni. Volt-e valamilyen struktúra, volt-e valamilyen szisztéma, amely révén ön vagy önök ezeket a gépeket odaadták, és amelyet röviden lehet mesélni a népnek? Hát ne, nem volt különösebb rendszer Elmondtam a felajánlásomat, felkítettük a Facebookra, és nagyon-nagyon sok keresés érkezett, és e, e, ezekből a levelekből e-mailekbe, két héttel ezelőtt egyet én idéztem is. Igen. E, ezekből én láttam, hogy tényleg ki az, aki, aki, akinek tényleg erre szüksége van. Volt egy levélváltás mindenkivel, és, és aztán ahogy megérkeztek ezek a kis tabletek, akkor a, a munkatársaink segítségével ezeket eljutattuk. Azt kérdezem, öntől oldalvizeken ugyanitt maradunk, hogy e, ha önnél érdeklődnek e, zuglóiak az ügyben, hogy a képviselő úr tud-e bármit arról, hogy mi a helyzet az érettségivel, és hogy ezzel kapcsolatban milyen tájékoztatási kötelezettsége lenne a kormányzatnak, aminek ők egyébként eleget tesznek, de abban konkrétum nincs már ez a szónak abban az értelmében, hogy lesz-e, nem lesz, ha lesz, akkor milyen formában lesz, mikor lesz. Tehát, hogy e tekintetben ön milyen megértést tanúsít a jelegi helyzetben a kormányzatnak, ha egyébként ilyen kérdés érkezik önhöz, ez, miközben nem ön az, aki ezt bent dönt. Hát így van, hogy jól jó volna jó a vizeken. Nem, nem érkezett egyébként ilyen kérdés, nem találkoztam ezzel a kérdéssel itt a, a, a kerületben. <gül> és hát nem is nagyon tudnék nekik mit mondani, hogy mi az elképzelés. A kormányzat teszi a dolgát remélhetőleg, és meg fogják oldani, és ki fogják találni, hogy mi legyen, hát ugye ez nagyon sok mindentől függ, többek között attól is, hogy leginkább attól is, hogy a, a, a járvány ez milyen stádiumban jár nálunk, milyen lesz a kifutása, mikor fog tetőzni, gyorsabban lecsenge, mind amit látunk más országokban, hát ez nagyon sok tényező befolyásolja, gondolom a döntést, meg fogják hozni akiknek ez a feladata, és hát akkor fogjuk látni, hogy mi az irány, nem, nem mi döntünk, nem én döntök. Nem én teszek erre javaslatot, de egyébként visszatérve arra nem találkoztam ilyen kérdéseket, ilyen nem kerestek engem meg a, a távogtatás kapcsolatban. Kerültünk most a távoktatásra kapcsolatban a tabletek a, a, a, a keresztül, de, de nem, nem volt ilyen. Milyen irányú kérdés? A polgármester úrmány március 21-én fordult a zuglói, az, hogy kérjük, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy képes és akar tenni a közösségét, jelentkezzen önkéntes segítőnek is regisztráljon az alábbi címen www.zpu.hu. Ahogy tudom, az önkéntesek sorát ön is erősíti, illetve az a kérdés, hogy Elegen jelentkeztek-e, és akik jelentkeztek, milyen feladatokra vedhetők be? Hát az önkéntesek sorát én egy tekintetben erősítem, és ahogy befejeztük a telefonbeszélgetést, akkor indulok is, hisz a rászoruló a szociálisan rászoruló gyermekeknek biztosít az önkormányzat étkeztetést személyesen történő házhoz és én ebbe vállaltam ma segítséget az önkormányzati rendészetnek ez a feladata, de hát ugye ők ezt nem tudnák ellátni, kevesen vannak hozzá, ezért van szükség önkéntesekre, és én úgy tudom, hogy a mai nap 500 családhoz szállítunk ki zuglóban gyermekeknek ételt, és hát ebben segítek én is, mint önkéntes, és, és én is kérek mindenkit természetesen zuglóba, aki megteheti, aki, akinek van rá ideje, hogy csatlakozzon hozzánk, segítsünk is, hisz 500 családot, fölkeresni, elvinni hozzájuk személyesen az, az elég nagy feladat, és elég kevesen vagyunk erre. Hányan? Hát nem tudom, majd most meglátom, amikor oda érek én is, hogy hány ember jött el ma, hányan segítenek. Alapvetően ezt mondom, az önkanadi rendészet feladata, a rendészet végzik, kiegészülve a, a uglói Közbiztonsági Nonprofit KSZT dolgozói akik ebbe segítenek, illetve hát a polgárőrök, az uglói polgárő Egyesület tagjai segítenek még, és hát akik megcsatlakoznak velem együtt hozzájuk, így, így tudjuk ezt megoldani. Szintén polgármester úr két területen is jelezte azt, hogy egyrészt ugye, hogy az elműnek az áramszünettel járó munkálatait halasszák el, ez egy korábbi levél volt, egy újabb levél volt, amelyet a díjbeszedő holding vezérigazgatójához írt, és ezek mind azzal voltak kapcsolatosak, hogy részint aktuális munkálatokat, amelyek karbantartási jellegőek voltak, azokat ne végezzék el, utóbbi esetben pedig arról volt szó, hogy függesszék fel a mérőórák leolvasását, és mind a két esetben pozitív válasz. Érkezett a szónak abban az értelmében, hogy mindkét válaszoló úgy gondolta, hogy a koronavírus járvány okozta helyzet, indokolja azt, amit a polgármester kért tőlük? Hát természetes, hogy hát kerülni kell a szükségtelen érintkezéseket, ha minél kevesebb ember van az utcán, minél kevesebb ember megy egy, -egy társasházba, egy-egy lakásba be, akkor ezzel csökkenteni lehet a az indokolatlan találkozások számát, a szükségtelen találkozások számát, ezzel a gyenes arányba csökkenteni lehet a lehetséges fertőzések számát és tehát minden ilyet abszolút támogatni kell és segíteni kell abban, hogy minél előbb lecsengjen ez a, ez a járvány és tegyünk meg mindent annak érdekében hogy fölöslegesen ne találkozzanak emberek. Ez, ez ráér ezt meg lehet tenni egy-két hónap múlva is nem fog történni szerintem semmi A múlt két eseménye volt, de azóta mi nem beszéltünk amikor Ugye nem adta meg a parlament átmenetleg azt a felhatalmazást, amire a kormánynak szüksége volt, és ott különböző jogtechnikai módszerekről volt szó, akkor Zugló fontosnak tartotta elmondani, hogy folytatja a járvány elleni védekezést. Zuglóban továbbra is érvényben maradnak azok a rendelkezések, amelyek a kormány által a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben léptek hatályba. Az erről szóló utasítást Horváth Csaba polgármester és Tibor Zsolt jegyző adta ki Szerdán zugló országgyűlési képviselőjével tót Csabával egyetértésben. Így van. Hát, hogy ez a parlament döntés, ez nem arról szólt, hogy a, magát a, a kormányzati döntéseket nem támogatta volna az ellenzék, hanem ez arról szólt, valóban ez egy, egy, egy eljárás volt, hogy milyen eljárással tárgyalja a parlament, és annak az eljárás tárgyalásához lett volna szükség a négyötödös többséghez. És ezt nem támogatta az ellenzék. A, a törvény se támogatta természetesen, amit aztán múlt érte vagy az megszavaztak. De ez konkrétan, amit ő amit most olvasott az előtt, ez arról szólt, hogy volt az az átmeneti állapot, amik elvileg a, a 15 napra kihirdetett vészhelyzet és a döntés közötti 3-4 napról szólt, Ebben próbáltuk közösen tájékoztatni ott az ugró lakosságát arról, hogy azok a döntés, azok a rendeletek, amik megszülettek, azok az hatályba tartja a kerület. Nevezetesen az óvodák bezárásáról volt szó, ami helyi döntés volt, hogy ennek ez sem lesz továbbra is érvényben marad addig, amíg a, a parlament nem dönt, illetve rendeleteket nem hoz. Április 1-től május 31-ig legalábbis most ez az intervallum, aztán később lesz, hogy ezt meghosszabbítják. bevezetik a zuglói egészségügyi szolgálat dolgozóinak a veszélyhelyzeti pótlékot. Ez mi? Hát ez azt jelenti, hogy a, a, a fokozott, terhelésnek kitett dolgozóknak a munkáját próbáltuk ezzel is támogatni, ez egy 25%-os bérkiegészítést jelent, ez minden egészségügyben dolgozó, zuglói egészségügyben dolgozó megkapja erre az időszakra, tehát a, a fizetésének a 25 százalékát bérpótlékként ö, ö, fogják megkapni, erről döntött zugla, ezzel is támogatjuk az egészségügyben dolgozókat, ezzel is segítve a munkájukat hisz ők azért most nagyon sokat vállalnak. Valamikor szeptemberben, vagy októberben, vagy mikor kéne arról beszélnünk immáron a koronavírus járvány elmúltta után, hogy a zugló önkormányzat, vagy a képviselőtestület által elfogadott költségvetés hogyan módosul, vagy ilyen kérdésekkel most nem foglalkozunk? Hát ugye jelentős bevétel kiesések várhatók, és jelentős költségnevekedések várhatók, tehát mindenképpen foglalkozni kell majd a költségvetés helyzetével, hogy hogy alakul, de hát ugye ebben a helyzetben a legfontosabb a, a, az emberek érete és a, a helyzetnek a kezelése, és ez a döntés is például hozzájárult, amikor az előbb beszéltünk, ugye ez több tízmillió forintos döntést, bérkiegészés több tízmillió forintba kerül, ezt is valahonnan majd át kell csoportosítani, mert hát a költségvetésben meg volt, minden forintnak félérnek meg volt a helye, és ilyenkor, amikor plusz kiadások jelentkeznek, akkor értelemszerűen majd valahonnan el kell venni, és miután a bevételük is jelentősen fognak csökkenni, az látszik, hát ezért nagyon sok helyről el kell venni. Az, az később politikai döntést igényel majd, hogy mi az a terület, ami, ami megsindí ebben az évben. Valószínűleg beruházások, fejlesztések fognak elmaradni források hiány, forrás hiányok miatt, de hát ilyen az élet, idén, idén ezzel kell együtt élnünk és valóban a, a nyár közepe végefele már lehet látni, akkor újra kell tervezni. Végül, de nem utolsó tánval. sorban, túl Csaba, MSP, a 14. kelet zugló országgyűlési képviselője, arra hívja fel a figyelmet, hogy krízis helyzetben minden segítség számít, a keletben pszichológusok és mentálhigiénész szakemberek is segítenek. Miről van szó és hogy működik? Hát ugye itt arról van szó, hogy ebben a mostani helyzetben, amikor arra kérünk mindenkit, hogyha lehet, akkor maradjon otthon, ha teheti, akkor maradjon otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés veszélyét. nagyon sok egyedül álló, egyedül élő ember van, idős is fiatal is, magányos ember, aki, aki azért nehezen viselje ezt a bezártságot, és ezért gondoltuk, hogy ha más nem, online telefonon keresztül lehetővé tesszük a számukra, illetve segítjük azt, hogy legyen nekik adott esetben, hogyha ilyen jellegűk mentális problémáik vannak, akkor legyen akivel ezt megosztja, és szakemberek ezt vállalták, úgyhogy elindult ez is, ez a támogatói program elindult, úgyhogy aki, aki úgy érzi, hogy otthon nehezen viseli az egyedül, a magány nem tud kimozdulni, nem, nem tud társaságban, nem tud beszélgetni senkivel, akkor ezeknek az embereknek megvan a lehetősége, hogy szakemberekkel beszélgessenek, és megoszták a problémáikat velük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás viszont hallásra. Köszönöm, köszönöm szépen viszont hallásra. Önök túl Csabát hallottak, hallották, valamint termékmegjelentést hallottak. Azt mondta, nem biztos, hogy beszélgetek. Különöket kérem, ki fog derülni, hogy mi a helyzet, és amennyiben Latmond Tamás nem veszi fel azt az időt, ami a belefolytatott beszélgetésre ment volna azt természetesen megkapják önök. De ehhez még egy kis időt kell, hogy kérjek. El is van küldve, kézbesítve és van, hogy ez mit jelent, elképzelésem sem Mindenkinek küldök sms mielőtt e, beszélgetnék vele, tehát az előző nap. Latman Tamásnak tegnap nem küldtem SMS-t, e, engem számtalanszor megrónak, amiatt, hogy túlságosan akkurátus, más nézőpontból erőszakos vagyok. E, ilyenkor azt érzem, hogy nem biztos, hogy ennek a hiánya a jó megoldás. Hát akkor vagyunk abban, hogy akkor 061-877-0877 valamikor 8 óra 40 környékén, tehát egy negyed óra múlva felé van Nemes Gábort, és a rádió műsor és a tévéműsor más-más időelosztásban vele fog majd befejeződni. De most 2020 április harmadikán 8 óra 25 perckor 5 perccel ne... Hova lettél édes fiam. Haó. Nem csönél a telefona egyszer. Én négyszer hívtalak. Már elődött az elmúlt a popavány basszus. Jó, akkor hívlak téged, jó? Rendben, köszönki, kocsik. Elnézése ha bármibe hallatszódott volna. Hát akkor még sem fogunk beszélgetni. Mármint egymással. Igen, asszony. Tehát ez most se ki. De Oké, okay, lehet? Hello. Tamás lehet? Akkor ezek szerint máskor is volt itt az elmúlt időkben ilyen jelenség. Most már adásban vagyunk, hogy valaki keres, és ugyanakkor azt mutatja, hogy nem vagy elérhető. Igen, többször előfordult, és ami a legszebb, hogy tényleg nem csörök ki a telefon, nem írja ki a nem fogadott hívásokat. Utá utólag kapok egy sms arról mondjuk, hogy volt egy nem fogadott hívás. Jó, hát én kellőképpen erőszakos vagyok. Kriaszter Attila annak idején azt mondta, hogy származásomnál fogva arrogáns vagyok, de ezt most felejtsük, de ezt egy életre megjegyeztem. Hogy azt mondja a törvény, hogy a kormánya vízhelyzetben az állampolgárok életegészség személyi vagyon és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Jól beszél professzor úr? Igen, ez így van. Na most én azt kérdezem tőled, hogy ezek szerint ebben a kvázi vagy nem kvázi rendeleti kormányzásban a kormány kiadhat rendeletet, ha egyébként azt gondolja, hogy a koronavírus járvány kapcsán ez így tűnik Hatékonynak? Mi a megfelelő jelző szerkezet, professzor? Igen, hat hatékonynak, hogy szükségesnek. Így van. Oké, okay. amikor megbeszéltük mi ezt a beszélgetést, akkor még Gulyás Gergely nem szólalt meg, de hogy Gulyás Gergely megszólása e tekintetben, bár praktikusan nagyon fontos, a mi kettőnk beszélgetését mégse érinti. Amikor dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyett Törvényjavaslatot adott be egyes közigazgatású tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes juttatásról, Annak része volt a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló XY törvény módosítása, amely érdemben befolyásolta volna az önkormányzatok működését. Jól beszél, professzor? Így van. Na most a kérdésem a következő, meglehetősen hosszú nekifutás után de engem befolyásolnak a tények is, szintén remélem, hogy a hallgatókat és a nézőket közben nem vesztem el, mert ezt nem tekintik fontoskodásnak, hogy azt légy szíves, mondd meg nekem, Tamás, minek a függvényében hozok én, kormány rendeletet, és minek a függvényében foglalkoztatom tovább az országgyűlést, amely működik, de amelynek a működése éppen az eltérő szabályozottságánál fogva lassúbb és más módon működik. Hiszen én azt gondolnám, hogy ha módosítom a katasztrófa törvényt, azt én azért teszem, mert arra prompt van szükségem, de mégse prompt teszem, mert nem kormányrendeletet adok ki, hiszen mindazt, amit Semjéz Zsó a törvényjavaslatban megfogalmazott, az kormányrendeletben is megfogalmazhatták volna, és ahhoz nem kellett volna a parlament egyetértése. Eddig stimmel? Ez így van tökéletesen. De igen. mi a válaszodra? Hát a válaszom, hogy csak spekulálni tudok. Én arról gondolok, hogy attól függ, hogy hogy, hogy én, én ahhoz csinálnám, hogy előállítanék egy ilyen helyzetet, hogy aminek én hosszabban tartó hatást szeretnék adni, nem csak a veszélyhelyzetre szeretném, hogy fönnálljon, azt megpróbálnám törvényben, ami pedig elég a veszélyhelyzet időszakában, az pedig kormányrendeletben, hiszen elvileg azok a kormányrendelet megszűnének amúgy is majd a veszélyhelyzet végével. Jó, itt meg kell, hogy álljunk, mert ez nem biztos, hogy mindenki számára tiszta. Akkor, amikor a veszélyhelyzet megszűnik, mi történik azokkal a kormányrendeletekkel, amelyet ebben a rendeleti kormányzásban hozott a kormány? Az alaptörvény előírásai szerint a veszélyhelyzet megszűnése tehát amikor a kormány úgy dönt, hogy megszünteti az általa kihirdetett veszélyhelyzetet, elméletben a hatályban lévő veszélyhelyzet során elfogadott kormányrendeletek a veszélyhelyzet megszűnésével együtt hatályukat veszélyben. A drága Tamás, beszéljünk magyarul, mi az, hogy elméletben. Van olyan, hogy tulajdonképpen szűz, de abban nem tudok mit kezdeni. Elméletben szűnnek meg, vagy gyakorlatban szűnnek, vagy erre azért nem tudsz válaszolni, mert ilyen még nem volt. Azért nem tudok rá válaszolni, mert jelenleg ugye, ami általán úgy törvénynek nevezett törvény elfogadásával ez megváltozott, legalábbis a papíron, a tő szöveg szerint. Nagyon nehéz egy akarodott belülni, hogy ez hogyan fog változni ténylegesen, ugyanis a törvény előírásai szerint a kormány megszüntetheti a veszélyhelyzetet, az alaptörvény előírásai szerint hmm. továbbra is, viszont a törvény azt mondja ki, hogy a különböző rendkívüli intézkedések joghatásait az országgyűlésnek külön meg kell szüntetnie. Ami egy nagyon zavaros megoldás, és igazából nem világos sokak számára, hogy. Portokat, azt mondod, amikere... hogy ez szembe megy az alaptörvénye? Ez abszolút elletétes az alaptörvénye, igen. Tehát ez helyből egy problémás megoldás. Emiatt viszont, hogy az a helyzet állhat elő, hogy akkor mennyi nyelvileg megszüntetheti a veszélyhelyzetet, gyakorlatilag viszont az annak során elfogadott rendeletekkel Lévő intézkedések azok hatályban maradnak egész addig, amíg az országgyűlés egy külön döntéssel meg nem szünteti azokat is. Magyarul, hogy egyébként a parlament összetételéből adódóan, hogyha ezt az ellenzék javasolja, de a kormánypártok ezzel nem értenek egyet, akkor ezek a rendeletek hatályban maradnak. A rendeletek tartalma hatályban marad. Mert a rendeletek maguk egyébként szerintem továbbra is a hatájukat veszi Tehát hogyan van, hogy a rendelet a hatáját veszni, de ami benne van, az közben továbbra is úgy marad. Az mi? Úgy, hogy a, a pus az, az, a... az nem kicsit olyan, mint az a rajzfilmfigura aki ott egy a karjaival így kalimpál a szakadék fölött, és átmenetleg nem zuhal le, mert ezt nem, nem értem. Tehát ez, ez hogyan lehetséges. A, is? A törvény, ugye hétfőn elfogadott, felhatalmazási törvény tartalmaz egy olyan kitételt is, ami azt mondja ki, hogy az országgyűlés a kormányrendeleteket, amit eddig elfogadott, a kormány meg, amit eddig elfog, azokat megerősíti. Ami ne, alkotmányogi szempontból egy értelmezhetetlen kitétel, mert ilyen, hogy megerősítés, ezt idáig a magyar alkotmányos terminológia csak a nemzetközi szerződések tekintetében használta. És igazából senki nem tudja ma megmondani neked, hogy mit jelent az, hogy az országgyűlés egy kormányrendeletet megerősít, de ennek egyik lehetséges értelmezése, hogy törvényerőre emeli azokat, ami azt jelenti viszont, hogy onnantól kivóta, után törvényerővé állnak, azzal már nem tudja akkor, hogy megszüntetni őket. Jó, ja, uh, lassan egy olyan rengetegben érünk, amivel én egyáltalán nem ismerem ki magam. A kérdés az, hogy ezekkel most az Alkotmánybíróság azért nem foglalkozik, mert nem tűnik időszerűnek? Igen, tehát az Alkotmánybíróság... Szerintem foglalkozhatna ezekkel a kérdésekkel, kellett volna is, hogy foglalkozzon vele. Tehát Áder Jánosnak például aláírás előtt a hétfőn elfogadott puccsörvényt el kellett volna küldeni az Alkotmánybíróságra, nem tette meg, tehát nem került az Alkotmánybíróság elé Az országgyűlési képviselők egy ötöde ennek megfelelően Áder Jánosra szemben az alkotmányos felelősségét föl is hívhatná de ők sem törekednek erre egyelőre. Szóval... A magad területén egyedül vagy ezekkel az agájaiddal, vagy vannak mások is, akik osztják, vagy szorozzák ezeket az agályokat? Többen már a március 11-i veszélyhelyzet kihirdetéssel kapcsolatban több alkotmányogászként ismert alkotmányjogász is állást foglalt, többé-kevésbé volt, aki nyilvánosan volt, aki még nem nyilvánosan, a, kimondták, hogy a veszélyhelyzetbe vezetése alkotmányosan valóban aggályos volt. A többi kérdésben igazából nem nagyon vannak viták, úgy látom. Tehát abban azért az én aggályaim azok félesebb körben osztottak most már, mint annak idén a veszélyhelyzetbe vezetésével kapcsolatban. Jó, csak akkor, ha jól értem, akkor az én problémafelvetésem teljesen jogos, de azt nem csak abban a struktúrában lehet így hagyni, hanem hogyha rendeletet hoznak, az is épp úgy megmaradhat, mint hogyha egyébként törvényt hoznak, mert hogy ezeknek a jogi szabályozása most kicsit ilyen, hát nem tudom mi a jó szó. Zavaros. Mondjuk ki nyugodtan, hogy a mostani hétfői törvényel a jogalkotó, és hát ugye a Fidesz kormány, aki ugye említőzőként ott van, azért azt a, azt a helyzetet, ami, ami az alaptörvényben amúgy is egy picit problémás volt a veszélyhelyzet tekintetében, mi volt a probléma akkor, hogy azzal, hogy a kormány kezébe volt a veszélyhelyzet megszüntetése, amúgy is a veszélyhelyzet lényegében korlátlanul fenntartható volt, csak volt egy olyan beépített fék, hogy az annak során elfogadott rendeletek 15 napon belül hatályukat vesztették volna. Na most még ezt a féket is kiiktatták ezzel a törvényel azzal, hogy az országgyűlés általános felhatalmazása, ami ugye ellentétes az alaptörvénybe foglalt 15 napos kerettel vagy korláttal, hát ez a helyzet sokkal zavarosabbá vált most, és hát így valósul meg egy tényleges korlátlansága a veszélyhelyzeti rendszer fenntarthatósága, de különösen az annak keretében elfogadható rendkívül intézkedés. Jó, azt az az az az az mind a kettőnek be kell látni más-más módon, hogy egy átlagos hallgató, aki nincs, de mégis az emberek zöme ilyen, az a mi beszélgetését ezen a módon, ha követi, akkor azt fogja mondani, hogy szimpátia alapján dönt, mert az a rengeteg fogalom, és azoknak az összekötése, amelyet a mi beszélgetésünk bátortalan vagy bátran megtesz, az gyakorlatilag egy bizonyos pillanat után követhetet lenni vál és a hallgatóim zöme nem alkotmányjogász. ez Szerintem a hallgató 99% a, a nézők se. Am, am, amúgy is meg a nézőse, amúgy is Egyéni szimpátia alapján dönt, amivel szerintem egyébként Jó, De ez egy, az az egy az az az az nagyon az fontos dolog, Tamás, mert ugye elvileg a te szöveged, meg nem szimpátia. Tehát ugye én téged nem azért hívlak föl, mert ellenzéki vagy, vagy kormánypárti, hanem azért, mert értesz hozzá, még akkor is, hogyha ez a fogalmazás Magyarországon egy meglehetősen ritka dolog. Most az, hogy a te szövegedet aztán a nézők és a hallgatók hova viszik el a maguk kis vackába, és ott egyébként azt kormányellenessé vagy kormánypártivá teszik, ez már az ő dolguk. De kettünk beszélgetése, az én kérdéseim és a te válaszaid, azok elvileg egy szakmai síkon kellene, hogy mozogjanak. Ahogy egyébként mindenki, független, hogyha hajlandó félretenni az érzelmi és egyéb beállítottságát, meg tudja nézni amit mondok, hogy az korrekte, utána tud olvastál jogszabályszörögeknek. Jó, de hát akkor visszatérek, visszatérek tehát erre a katasztrófa törvénymódosításra. Hogyha én egyébként a koronavírus járvány kapcsán azt gondolom, hogy ez most egy jó ötlet vagy rossz ötlet, tegyük teljesen félre. De az a dolog lényege, hogy most... Át kell, tehát most centralizálni kell a dolgokat, és én az önkormányzatok működését megváltoztatom. Az egy másik kérdés ilyen részletszabályokat tekintve ott van egy ötnapos határidő, amivel nem lehet mit kezdeni, hiszen egyébként ez a mostani járvány ez nem nagyon teszi, azt lehetővé, hogy öt napig lehessen várni, de most megint csak összezavarom a nézőket és a hallgatókat. Tehát ha azt mondom, hogy az önkormányzatok nem működhetnek úgy, ahogy eddig működtek, és ezt összefüggésbe hozom a koronavírus járványal, akkor azt elvileg én azt gondolnám, hogy egy rendelettel fogom megállapítani, mert az nem tűr halasztást. Abban az esetben, hogyha ez törvény állapítja meg, akkor én értem azt, amit a Latman mond, hogy ezt egyébként majd később, ha elfogadták volna, mert benne maradt volna a törvényjavaslatban, egy újabb törvényel kellett volna megszüntetni, de ez egy jogtechnikai dolog, most pedig én arról beszélek, hogy az időszerűsége okozta volna azt, hogy ez most rendelettel jelenik meg, vagy törvényel. De ez a kettő most jelen pillanatban teljesen értelmetlen. Az egy másik kérdés, hogy közben Gulyás Gergely elmondta, hogy ez lett vonva, tegnap még a parlament hollapján változatlan szöveggel volt jelen, ma reggel nem néztem meg. Hát ilyenkor van az, hogy aki megpróbál egy kicsit tisztán látni, az elolvassa meg, megnézi azt, hogy milyen indokolással vonták vissza Gulyás Gergelyek ezt a törvényt, és amikor világosan válik, hogy tökre kilóga az egészből, akkor azért világosan kell látni azt, hogy a fene egye meg itt valamiért engem hülyének néznek, akkor ez is segítheti az érzelmileg beállított, hogy is mondjam, polgárt abban, hogy eldöntse, hogy a vajon ki az, aki igazat mond, és miért. Jó, de abban egyetértünk el, hogy az, hogy az ember tisztán lát, az egyetlen nem, jelent egyben azt, nem jelenti egyben azt, hogy annak megfelelően alakulnak a történtek, ami egyébként általában jó szokott lenni, vagy általában kívánatos, most átmenetleg nem így van. Hát abszolút egyetértünk most. Tehát amíg Gulyás Gergely megad egy magyarázatot, és az ellenzéki sajtó újabb és újabb emberektől várja ennek a szövegnek a megerősítését, valójában Gulyás Gergely állítása messze a legerősebb marad, hiszen aki azóta megszólalt kormánypárti oldalról, azok mind alacsonyabb lapokkal játszottak, mint ahogy Gulyás Gergely kijátszotta az ázt. Ez így van, ez a politikai kommunikáció egyik természetes lejárója. Beleértve, hogy ez egyébként az ellenzéki sajtónak is a, a pocsékságát mutatja, hogy nem elégszik meg Gulyás Gergelyel, hanem naponta szeretne hasonló megerősítéseket, és naponta nem kap. Hát az ellenzéki sajtóban nagyon régóta nagyon sok kérdésben nem kap megerősítéseket egész egyszerűen azért, mert ez, ha legyen ennyire titikus, szabad ennyire kritikusnak lennem, Néha nem jó embereket szólaltatnak meg, néha nem jó témákat próbálnak erősíteni, néha nem jó témákat próbálnak felfújni, emről még csak nem is kapnak megerősítést tényleg. Jó, akkor további segítséget kérek tőled. Valójában az, amit én felolvastam, ez a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, második paragrafus első bekezdés, amely ugye teszi ezeket a rendeleteket. Jól beszélek-e, Tamás? Akkor, amikor azt mondom, hogy... Ennek a felhatalmazásával, már ami a koronavírus elleni védekezési törvényt illeti, ezzel a felhatalmazással a kormány még nem élt? Szerintem tartalmát tekintem még, még igaz a mélységben még nem. Oké. Okay. Ha nem élt, akkor vajon... nem? nem élt. Pont, és még egy kérdés, mindaz, ami az egyes közigazgatású tárgyak törvények módosításáról valamint ingyenes vagyonjuttatásról szól, ami ezt követően történt közvetlenül, és ennek a salátatörvénynek a részletezettség, ez azt mutatja, hogy ez egyébként papírformában nyilvánvalóan már korábban létezett, tehát ez nem 12 óra alatt született meg. Ez egyébként jogalkotásilag mit mutat? Mert az ember azt gondolná, hogy akkor, amikor rendeleti kormányzásra ad lehetőséget a parlament azon furcsa vagy nem furcsa döntése által, ami megszületett, akkor egy ilyen egyes közigazgatású törvények módosítására, valamint ingyenes vagyonjutatástól valós való törvény nem nagyon kerülhet a parlament elé, hiszen ezek olyan részletes, olyan kérdésekben nyilatkoznak meg, amely részletkérdések most nem tűnnek a legfontosabbnak. Ami pedig a legfontosabb előle, azt már megbeszéltük, és azt ráadásul kivették, és azt sem rendeleti kormányzás révén akarták megvalósítani. De hogy mi történik a városligettel, most független attól, hogy azt jól értelmezik-e, vagy se, vagy mi történik a nemzeti köznevelésről, vagy mi történik a Magyar Művészeti Akadémiáról, vagy mi történik az erdővédelméről, és így tovább, és így tovább, ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztése egy olyan ember számára, mint te. Mit mutat? Hát és akkor ne felejtsük tél, még a nem váltás Igen, Igen, is, nem ugye hogy a nyilván súlyosan hozzatartoznak a koronavírushoz. Számomra ez azt mutatja, hogy itt most össze lehet lapátolva egy rakás olyan kérdés, ami, ami minthogyha valamiért régóta zavarná a kormányt, hogy ebben nem tudott idáig úgymond változásokat elérni, és kihasználva azt a kommunikációs fehér zajt, amit ugye a, a koronavírus helyzet képez. Annak leple alatt stikában egy rakás ilyen szabályozandó kérdést, vagy által a szabályozni kívánt kérdést, úgy gyorsan összelapától, és gyorsan átnyom az országgyűlésen, Ami ez egyébként se a veszélyhelyzetben nem lett volna szükség se semmi másra, de hogy ennek a koronavírusra szemeni fellépéshez az egész a világon semmi köze nincsen, hát az egészen. Ön, nekem, ha én ezt nem értem, akkor bennem van a hiba, vagy, vagy avval mit kezdjek, mert azért én szeretem érteni azt, ami zajlik körülöttem. Nem, nem hiszem, hogy benned lenne a hiba, hogy semmi hiba nincsen senkiben, aki nem érti. Úgy gondolom, hogy az értelmi, az értési hiányosságunk kitöltésére itt egy politikai, hogy is mondjam, értékek és bizalmi szempont számít. Én a magam részéről, miután, mint te is jelezted, ugye ellenzéki vagyok, és nem bízom a kormányban, nekem az a magyarázatom erre a, erre a logikus hiányosságra, ami fönnáll az agyamba hogy nyilván valami ilyesmit akarnak csinálni ezzel, amit egyébként normális körülmények között, hogy azt valahol írtam, hogy picit még szégyelnének is, hogy, hogy itten a hatalmas nagy fennköltség egyébe ilyen hülyeségeket kéne szabályozni, mint a nem váltás. De most, hogy, most, hogy éppen mindenki a vírusra figyelezi, most összelapátolják ezeket és egybe gyorsan átnyomják. Most erre mások azt mondják, hogy ezek az emberek soha nem szégyelnek semmit. Mondom, szerintem ezeknek akkora a marságok, amiket még, még adott esetben szégyelhetnének is, hogy ezzel kéne foglalkozni. Tehát ugye a saját is értelmezési módszerével kitölti mindenki azt, amit nem ért ebben a fölállásban. Én ezt így töltöm ki, vagy ezzel töltöm ki nekem erre ez a véleményem. De egyébként tényleg objektíve, hogyha megpróbáljuk elképzelni, hogy objektív szakmai módon tényleg mi az, amire szükség lehet egy vírus járványos helyzetben, akkor biztos, hogy nem az ilyenekre van a szükség, hogy a Liget, meg a, meg a, meg a Budapest a súvonal titkosítása, meg, meg ezek a régi dolgok, amikről nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt években, és most, most úgy tűnik, hogy akkor hirtelen a kormány ezt rendezni tudja, és akkor gyorsan rendezi. Tehát ez az a tipikus helyzet, amikor kilóg alólább mindenki számára láthatóan. Még aki egyébkét egyetért a kormánya, annak számára is világos kell, hogy legyen, hogy itt valami nem tiszta játék van. Köszönöm a rendelkezésre, állás kelelmiség végét. Köszönöm, viszont kívánom. Latvan Tamást hallották. Én elköszönök a tévénézőktől, akik a rádióban tovább követnek engem, vagy interneten, azok nagyjából 9 óráig majd Nemes Gáborral való beszélgetésemet követhetik, vagy hallgathatják. Kellemes hétvégét kívánok, maradjanak otthon, és maradjanak egészségesek, távol létemben Döröpont kis D Kis R er, a nevem, kokacgmail.com mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőreggel találkozhatunk, és hétfőreggel ismét az egymásé, leszünk, nem szexuális, de abban az értelemben, hogy kizárólag arról lesz szó, amivel önök feltöltik a műsor, tehát nem lesznek benne riportalanyok, mint ahogy ma és tegnap voltak. Szíves figyelmünkbe ajánlom az élő civila pályán, valamint az ATV és a Spirit TV egyéb műsorait is. Önök termékmegjelentést hallottak. Viszont hallásra a rádióhallgatóktól kis türelmet kérek. Nyom. Ja. Keres még csak itt? Mm, meg a Amikor azt mondom, hogy ezek nem betelefonálós műsorok, az komolyan lehet venni. Nagyon érdekes beszélgetés, legalábbis nekem érdekes beszélgetést folytattam Navras és Tiborral, akivel gyakorlatilag hétről hétre alapvetően különböző az általa vezetett stratégiai intézet tudósai vagy kutatói által írt dolgozatok, valamint a saját dolgozatai kapcsán beszélgettünk az Európai Unió jellegi helyzetéről, arról, hogy milyen képet mutat most az Unió, és hogy vajon majd a koronavírus járvány elmúlt után ez az Unió hogyan fog visszanézni saját tevékenységére, és ez milyen változásokat fog hozni a jövőben. De mielőtt még ennyire struktúráltak lennénk mi is, én azt kérdezem tőled, hogy hogy ez az unió, amely határokat lezárt unió, amelyben nem lehet utazni, eh, ahol eh, az uniónak van egy sajátos működése, de alapvetően mégis a tagállamok viszik most a hátukon eh, mindazt a súlyt, eh, ami ebből a mostani helyzetből fakadt erre az unióra, aki egyébként a szó átvitt értelmében itt ragadtál, hiszen ha nem lenne vírus, akkor te most Barcelonában lennél. Terre te most hogyan tekintesz? Ezt már mondtam egyszer egy, nem tegnapi beszélgetésben, hogy, hogy ez egy kétfelé nyitott vektor. Tehát ez az Unió levonhatja azt a következtetést ebből az egész. De én most én nem tudom, de most, most a mai napnál, tehát hogy hogyan tekinteszte ma, ma az életedre, aki egyébként ha akarná se tudnál elmenni Barcelonába? Jó, nézd, ennek, ennek sok köze az Unióhoz nincs, tehát ez az akkor is előállhatna hogyha mondjuk egy országban lennénk, és azt mondjaná az országos tisztütőorvos, hogy baranyát legyenek szívesek nem elhagyni. Mutatni, hát de nem ez a helyzet. Hát mert, mert, mert valószínűleg ebből is, ebből is az látszik egyébként, hogy sokkal hatékonyabban lehet egy ilyen válságot megoldani, mint unió, mint egy nagy egység, Amely, amelynek tartalékai vannak, amely megteheti azt, hogy lezár valamit, mert a háta mögött ott, ott van egy másik gazdaságilag még működő rész, mint az, amelyik, amelyik hát magában van. Ez, ez akkor, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk Budapest egyedül le tudnál győzni, vagy, vagy Pécs egyedül le tudnál győzni, akkor mindegy azt mondja, persze, hát nem, hát nyilván ez egy ország. Pont, az, pont azt hozták, azt a döntést hozták, hogy, hogy minden országosan legyen. Egyesíten. Most valószínűleg még hatékonyabb lenne, hogyha ez a, ez a döntési jogkör, nem minden jog, döntési jogkör, csak a, a, az erőforrások elosztásának a lehetősége, vagy, vagy az erőforrások átcsoportosításának a lehetősége meg lenne európai szinten is. Mint ahogy Kína azért tudott ilyen hallatlan hatékony lenni, mert megtehette azt, hogy lezár. Egy várost, egy, egy megyét, egy, egy, egy országrészt nem tudom hány idő embert, mert ott kecseget mögött. Jó, hát közben ugye most olyan híradások vannak, amelyekből az derül ki, hogy miközben Kínáról itt úgy tűnik, hogy reális képünk van, közben Kínában a reális kép lehet, hogy egészen más. Jó, én, én lehet, hogy egészen más. Egy biztos. Nem ott tartanak, mint mi hatékonyabban kezelték a dolgot. Mi ez kétségtelen? Mint, hogy a Koreak is hatékonyabban kezelték, a Szingapúriak is hatékonyabban kezelték, és a, a Tajvaniak is hatékonyabban kezelték. És azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból érdektelen, hogy demokrácia vagy nem demokrácia, mert, mert demokratikus államok, vagy viszonylag demokratikus Korea is jól kezelte, a kevésbé demokratikus Szingapúr nem, vagy szintén jól kezelte, a, a, a még kevésbé demokratikus Kína tökéletesen kezelte, és ott van Irán, amelyik ugye se nem demokratikus, se nem világi állam, és pocsékul kezeli, de ott van Amerika is, amelyik szintén pocsékul kezeli. Nem tanult abból a lehetőségből, amit amit neki. Egyébként Kína kapcsán még még egyet el kell mondani. Hát Kína volt az első. Ennyiből nekünk volt hónapok fória volt, hogy fölkészüljük. Láttuk, hogy mi van. Nem készültünk föl. Ez nem csak Magyarországra áll, a többi európai országra is nagy részt áll. És még egy, szóval nem a főkészülés nem csak az a pár hónap kiesés hiányzik, hanem, hanem hiányoznak azok, a, azok az egészségügyi, meg járványügyi, meg, meg szervezési, meg, meg logisztikai fölkészülések, amelyek hosszú-hosszú éveket vesznek igénybe, és amelyeket normál államok csinálnak is. Egészen addig, amíg nem jelenik meg egy agyament vezető, ki azt úgy, hogy erre nincs szükség például Trump, de Magyarországon is hasonló folyamatok játszottak le egyébként, pont a járványügyben az utóbbi tíz évben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tehát a de visszatér, hogy hogy nézek az Európai Unióra, igenis úgy nézek az Európai Unióra, mint egy fantasztikus lehetőségre, és ebből a mostani válságból le lehet vonni azt a következtetés, hogy igenis ezt az integrációt minden téren, egészségügyi téren, gazdasági téren, politikai téren, Kultúrás, de minden téren ö, fejleszteni kell, de ne lehet azt is vonni, hogy jó, hát akkor, akkor mindent lezárunk, most nem csak most a válság alatt, hanem úgy egyébként is mindent lezárunk, minden átmegy nemzeti hatáskörbe Nem hiszem, hogy ez lesz, mert a nemzetek rászorulnak egyszerűen, hát ha más, nem a közös pénzre. Na most innentől kezdve ö, azért azt hosszú távon nehéz, egy-két egy, egy, egy cikluson alatt el lehet játszani, hogy hogy vannak a játékszabályok, ezek egy részét betartjuk, egy részét nem tartjuk be, de olyan nehézkes ez az egész, hogy a, a, a bete, be nem tartott játékszabályok nem hatnak a, a betartandók, vagy a betartottakra, mert, mert hát egy ilyen nagy tanker nagyon lessen mozog, nem tud változtatni, megy a, megy a bürokrácia és a többi. Egyébként amikor mi brüsszeli bürokráciára beszélünk, ez, a, ez az hatalmas szerencséje a, a például az olyan államoknak, mint Magyarország, amelyek nagyon sok ponton hát kilógnak a sorból, vagy nem vesznek figyelme a dolgokat, mert ez a bürokrácia képtelen arra, hogy gyorsan politikai döntéseket alkalmazzon, vagy politikai döntéseknek megfeleljen, Ön megy a maga bürokratikus, de ebbe pozitívum is van bejáratott és működő és, és bizonyos dolgokat megoldó módján, és nehezen tud arra reagálni, hogyha hirtelen valaki... Megy forró. De azt árul el nekem két dolgot. Az egyik az, hogy mennyire gondolod azt, hogy neked reális képet van, bármiről is, független attól, hogy sokat olvasol, vagy sokat nézel tévét, vagy sokat olvasod az internetet. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy erre a mostani helyzetre úgy tekintesz-e, mint egy nem ex Lex, de mégis átmeneti állapotra, ami után folytatódik valamilyen módon a világ. A két kérdést nyilvánvalóan azért valahol összefügg. De az első kérdésre nem tudok válaszolni, mindenki azt hiszi, hogy igaza mindenki azt hiszi, hogy amit tud, azt jól tudja, mindenki megvan győződve a maga igazáról. Erre tényleg csak azt tudom okay, mondani második. védelmembe, hogy, hogy, hogy én azért bizonyos dolgokról, hogy mondjam, az a nem másodlag, másodkézből szerzem az információkat, tehát nem okvetlenül a... és főleg nem egy forrásból. Tehát aki, aki egyetlen egy tévécsatornát néz csak egész életében, annak a világképe valószínűleg nagyon hasonlít ennek a tévécsatornának a világképéhez. Én azért elég sok ország sajtóját, rádióját is lehet hallgatni, ugye ma már, ma már minden van, tehát, tehát azt kell mondjam, hogy én azért gondolom azt, hogy amit tudok, azt tudok, mert, mert lecsekkolom, tehát én, én nem egy forrásból, ugye az alapvető újságírói szabály, hogy egy forrás nem forrás. Kivéve akkor, hogy okay. az országban, hogy a második kérdés, igen, én azt hiszem, hogy, hogy az Európai Unió, meg, meg az egész világ bizonyos következtetéseket le kell, hogy vonjon ebből a válságból, a ilyen még nem volt. Nyilvánvalóan egész más lesz a világ, mint eddig volt. Nyilvánvalóan az is egyértelmű, hogy, hogy több meccete van a dolognak. Tehát például, hogy van egy szakmai oldala, és szakmailag a politikától függetlenül van, aki jól vizsgázott, van, aki rosszul vizsgázott, és figyelembe kell venni. És van egy másik oldala, hogy, hogy milyen irányba megyünk. Ez egy kicsit ugyan olyan, mint a, mint a környezetvédelem. Ott is sokfajta következtetést lehet levonni, de én úgy érzem, hogy, hogy ott is ott is változtatni kell. Tehát nyilvánvalóan a világ nem, lehet, nem mehet úgy, mint eddig, és sokkal gyorsabb lesz a változások üteme, nem csak a változásokra adott válaszok üteme lesz gyorsabb, és kötelező, hogy gyorsabb legyen, hanem maguk a változások is olyan mértékben meg fogják változtatni a világot, hogy, hogy valószínűleg nem fogunk ráismerni, de ez lehet pozitív is, negatív is, és lehet a kettő keveréke. Nagyon szépen köszönöm. A jövő héten a szokott időben kedden kereslek, vagy legalábbis igyekezni foglak. Köszönöm szépen. Okay. Kellemes hétvégét, Nemes Gáborot hallottak. Rövidesen hírek lesznek, és az elkövetkezendő percek fogják azt megadni, hogy meddig tart a rádió Én ilyenkor mindig megadom a lehetőséget, hogyha akarnak, ilyenkor még telefonálhatnak. 8 óra 58 perc van, tehát azért elég későn ajánlom ennek a lehetőségét, amelyben nem élnek vele és felszabadítanak a munkavégzés alól, abban az esetben elköszönök Önöktől, amennyiben igényt tartanak rám, akkor pedig itt maradok 061 87 0877 Figyelek, a van mire! Amennyiben 9 óráig egyetlen telefon se fut be, abban az esetben hírek, és a hírek után már nem jövök vissza. Kettő percük van arra, hogy arra vegyenek rá, hogy maradjak. Nem bíztatom önöket, ahogy az ellenkezője se teszem. 061-877-0877 Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amennyiben az, ez nem az utolsó volt, akkor hétfőn nagyjából 4 1 5, 5 perccel találkozunk, és kizárólag arról fogunk beszélgetni, amit nagyjából önök föl. Ez itt most hirtelen ellentmondásba került. Alapvetően arról lesz szó, amit Önök szóba hoznak majd, hogy én bármit szóba akarok én -e arról fogalmam nincs, hogy is lehetne, amikor most még péntek van, és 8 óra 58 perc, 49 másodperc, nem pedig hétfő, fő, 7 óra 11 perc, amikor kezdetét veszi majd feltehetően a következőkei fejancsi. Utoljára ajánlom a 061877 0877-et, amennyiben igénybe veszik maradok, amennyiben nem, hírek is elköszöntem. Eredményt tapasztalni fogja. Tuesday, Wednesday. Négy, kettő, egy.